Залучення чужих грошей – це план «Я». А де взяти гроші на мою справу? Таким, імовірно, буде одне з перших ваших питань. Надто часто люди схильні вважати, що правильна відповідь – залучити гроші із зовнішніх джерел. Якщо ви хочете відкрити фабрику або ресторан, то, можливо, вам справді будуть потрібні гроші інвесторів. Але чимало бізнесів не потребують коштовної інфраструктури, особливо в наші дні. Ми живемо в економіці послуг бізнеси, що надають послуги, як от консалтингові фірми, розробники програмного забезпечення, організатори весільних церемоній, графічні дизайнери, тощо. Не потребують багато грошей, аби стати на ноги. Якщо ви ведете бізнес такого штибу, уникайте залучення чужих грошей. Зрештою, незалежно від того, якого штибу бізнес ви починаєте, вкладайте в нього якомога менше чужих грошей. Можливо, ідея витрачати гроші інших людей по партвах здаватиметься вам чудовою, але будьте свідомі того, що цим кроком ви створюєте собі великі проблеми. І ось чому. Ви втрачаєте контроль. Якщо ви залучили гроші інвесторів, то будете змушені звітувати перед ними. Спершу все гаразд. У ваших стосунках панують мир та злагода. Але часом усе може змінитися. Хіба до того ви починаєте власну справу, аби хтось вам давав накази? Поза тим, якщо залучаєте сторонні гроші, саме до цього все й прийде. Політика виведення коштів починає брати гору над побудовою якісного бізнесу. Інвестори хочуть повернути свої гроші, і то швидко, зазвичай протягом 3-5 років. Будь-які надії на довгостроковий стабільний розвиток не виправдовуються, якщо єдине бажання інвестора якнайшвидше отримати свої гроші й вийти зі справи. Витрачання чужих грошей викликає звикання. Немає легшого заняття, ніж витрачати чужі гроші. Але потім вони закінчуються, і ви мусите йти та просити ще. І кожного разу, коли ви приходите по гроші, інвестори забирають у вас частину вашої компанії. Зазвичай це невигідно для вас. Коли ви тільки починаєте свою справу, то ще не маєте жодних важелів впливу на інвестора. Це вкрай несприятливий час для здійснення будь-яких фінансових транзакцій. Думка про споживача на останньому місці. Зрештою, ви створюєте те, що хочуть інвестори, замість того, що хочуть споживачі. Процес залучення чужих грошей надзвичайно відволікає від справи. Пошук джерела фінансування є складним і виснажливим. Попередні зустрічі, узгодження юридичних питань, узгодження договорів тощо – на все це ви згаєте не один місяць. І це надзвичайно відволікатиме ваші зусилля від того, аби зосередитися і створити дещо справді вартісне. Ця шкурка просто не варта вичинки. Раз по раз ми чуємо ту саму історію від власників бізнесів, які пішли цим шляхом і тепер шкодують. Зазвичай історія їхнього інвестиційного похмілля звучить приблизно так. Спершу ти відчуваєш швидке сп'яніння від інвестицій, потім починаєш ходити на всі ці зустрічі з інвесторами та або радою директорів. І згодом ти думаєш, о боже, куди я вляпався? Тепер хтось інший замовлятиме музику, а не ти. Отже, перш ніж встромити голову в цю петлю, краще пошукай інший шлях.